42. Elizabeth belépett a szétnyílt oldalfalu hajóba, majd az ismerős járatokban elindult oda, ahol a pódium helyezkedett el a szarkofágokkal. David újra szólította: Só doktor, itt vagyok! A nő odalépett a leszakított fejelé. Oldalra nézett, és meglátta az Android testét is a közelben. Hol a keresztem? A zsebben! A derék szíjamon, válaszol David feje. Elizabeth lecsatolta a skafander sisakját, majd lehajolt a lefejezett testhez, és a derék zsebéből kivette a keresztet, amit még az apjától kapott. A láncot óvatosan a nyakába helyezte. A történtek után maga még mindig hisz? kérdezte az előtte heverő szintetikus fej. Szóval, használni tudja a térképeiket, a hajóikat? kérdezett vissza a nő. Természetesen, hogyha találunk egy másik hajót, elvileg nem probléma eljutni vele a földre. A nő hisztérikusan elnevette magát, miközben lehajolt és a leszakított fejet nézte. Én nem oda akarok menni, ahonnan jöttünk, hanem oda, ahonnan ők jöttek. David nem szólalt meg, csak a szemét emelte a nőre. Oda is el tud vinni? Igen, azt hiszem igen, Válaszolta a fej egy rövid szünet után. Elizabeth ezután elkezdte kivonszolni a férfi testét és fejét a teremből, majd ismét felcsatolta a skafanderes isakját. Egy biztosító hevederrel leengedte az űrhajó szétnyílt oldalán David testét. A fej a kitámasztott lábai mellett hevert. David a nőre pillantott. Elárulná nekem, mit remél attól, hogy oda megy? A teremtőink ki akartak írtani. Megbánták, hogy létrehoztak. Tudnom kell, hogy miért. De hát ez lehetetlen. Valóban fontos tudnia a választ? kérdezte David feje. Igen, nagyon fontos. Nézett fel Elizabeth, valahová nagyon messzire merett, egy távoli pontra a bolygó talaján. Nem értem, miért. Nos, ez azért lehet, mert én ember vagyok, maga meg robot, tette be a hordozó táskába David mosolygó fejét. Bocsánat, mondta a nő, miközben beúzta a táska cipzárát. Semmi probléma, hallatszott a táskából David megnyugtató hangja. Elizabeth leereszkedett az idegen űrhajóról, majd felrögzítette a hátsó ülésre a fej nélküli férfi testet, a hordozótáskát maga elé vette, és felült a robogóra.